Bismillah arrahman arrahim, alhamdullillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të ndërru nga zërbe sëmtar, Allahu në gjallëhu ala falë ndërrujmë, betëm për ti ndim dhe falëja kërkojmë, lafdata dhe bekime të Allahu të qofrimi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallem, bi familënët i shokët dhe gjithëta që ndjekin rrugën e t'yreja dherën ditë në fundë të kësaj bota. Jemi edhe sot në këtë takim para xhumaje dhe në takimin e kaluar kimi filluar me i trajtuat disa nga funksionet e besimit, të imanit. Do thotë ne kemë besuar në Allah në mëndnur dhe ky iman që na kemi në Zotin Xhala Xhala Luhu, kimi thonë se nuk është thjesht veç një tërsi pranimesh, konfirmimesh, nuk është një tërsi informatash, por, do tëtë, këj iman, këj besim, Zotin Gjellë Gjellaluhu, ka dhe funksione, njëtë në të të përdeshme, që tjetë imani funksional, i përdarshëm, apo, si kur se themin e gjuhën e zakonshme, të në krymë punë imani. E në qëfëse njëm imanin, si duhet, Nëse unë e di mirë atë që Allahu xhele u na ka mësuar, do të shohm se imani në Zotin xhele uala na kryen shumë punë. Madje, shumë nga ato punë që realisht mund të na e vështirësojnë jetën, shumë nga ato probleme të sled mund të na ngarkojnë jetën, imani mund të jetë shumë efikas në largimin e problemeve edhe në lehtësimin e punëve. Andë një dojtë që të njemi me imanin, me që është gjeja më e rëndësëshme që e kemi, begatia më e madhe që e gëzojnë. Dhe, në takimin e kaluar, kemi thënë se nga funksionet e imanit është që të neja përgjigje për vetën tonë, për qëllimin e krimit tonë, për rolin tonë, ku shemi ni, ku e gjemë këtë përgjigje? Të imani. Imani është edhe sigurit për një rionë. Siguri nga devijimet, nga beshtytnit, nga shumë nyja të gabuara të besimit që njerëzit gjatë historisë kanë qenë viktimë, kanë besuar në gjithçka në formë të ndryshme. E gjem që besimi në Allahu El-Uala është një garanci e sigurisë që na mbron nga gjitha këto devijime dhe nga gjitha këto lajthitë dhe beshtytni. Ka dha të tëra funksione i imanit. Të uni duhet të njohim dhe të përdorim, të vëjmë në funksion këtu mundësi që jep imani apo besimin e langëgjëlle uala me të gjithë përbërësit e ti. Nësë imani ka gjasht kushte, si kurse e dini, e gjithë këta përbërësit e imanit në krye me besimin e langëgjëlle uala, ka një funksion të madhën jetën tonë për deshme. Andaj, nga funksionet e imanit, të ndërru e lezër, është, se njëri ju, për me pas raporta të mira me Allah në Gjellel Hu. E njëriju dhud me pas raporta me Zotin Gjellel Hu. Mënyra e vetme dhe rruga e vetme për mes të cilës më dërtojnë raportet me Allah në Gjellel Hu ala. Bët lidhje me Zotin Gjellel Hu ala është imanin. Nuk ka asët një rrug tjetër. Për shambull, a ka mund si njëriju me u lidhë me Allah në Gjellel Hu ala mbi bazën e ndë një a fërsije të saktuar gjakut, s'monësh nuk mënësh nga se Allah Gjallahu Ala nuk është si kusëna nuk ka prejardhje nuk ka, Allah Gjallahu Ala nuk ka lind ndësë o nejemi të lindur për ndaj lidhje farefisnore lidhje familjare nuk mosh me pas me Allah Gjallahu Ala A mund kesh lidhje me Zotin Gjellë Leola nëmbi bazë në ndëni interesit saktuar? Ti, puna, ti a krynë një punë ati, a i ta krynë të një punë. A mundesh me pasë... Së mundesh? Se ti ati si duesh fare. Në s'ka projekt në dunja, s'ka interes në dunja, që përmes ti, ti mundesh me pasë lidhjet mire me Allon Gjellë Leola. Sikur se në butë, në dunja. Në njëri për shambullë, mund në këtë dunja njëri me qëtë me emën, me ndikim. Adhe ti tushë i kom punë mirë me to. Ti e pyet me njerë, dikon, e psiki i punë mirë me to. Ë kom kojsim. Ah, për çfarë? Mund, është i falidhja, po, i fjara raporti. E pikat ti për një filonin, e kemi një biznes bashkë me to. Ah, po, kuptova. Po, nuk ka diçka. Nëse thua unë kom afërsimi me Allahun, unë kom lidhje me Allahun, unë kom raportë me Allahun xhela xelalhu, me çfarë boza? Vëgjë mi li bazë në imanit. Asë një lidhje të tërë malon nuk funksionën. Asë e prejardjes, asë e fuqis, asë e pushtetit, asë e pasuris, asë një. A ka pas njerë që kanë qenë shumë pushtetë, shumë, do një. Mirë, po, kur fa lidhje malonës ka pas, i kanë shku qëta lidhjet. A ka pas? Ka pas? Faraoni, përshamur, që fa për pushtetit ka pas, që fa ndikimi ka pas? Shkojnë kohërat të tyri në ndërtu, piramitet që sot gjënë sfit për shkenzën që si kanë ndërtu ato, në atë kohë. Që thua të dhe me, në është të mak makinerim e kësaj kohë është problemin ndërtu ato. Të. Me makinerim e ronë të kësaj kohë është problemin, dhe me në atë kohë që s'ka pas makineri jelëtë. Që a pushteti ka pas, në ndikimi ka pas. Mirë po, a ka mujnë bi bazë dhe që ti pushteti me pas një dhe malon në gjelë, në gj Musa, Alezo, Mardi ka thonë, si do me pasë puhë më allanë mirë, që kjo rruga e vetëme, rruga e imanë ta. Përna i të për nërëzër, nga funksionet e imanit është, nga funksionet e imanë dhe rrëqë, të fuqizohet lidhe më allanë të barë e kotala. Përna i në duhet me përdoj besimi në allanë që, të na fuqizohet më allanë që në wala. A mund të ndodhe kunder ta, për shambull, a ka mundësi të dikoshë që, duke qinë besimtar dhe Allah në Gjelle Huala, përshka këtë mësë funksionimit të imanit si duhet, edhe mësë përdorimit të imanit të sa duhet, a ka mundësi me i pasë punët doptë më Allah në Gjelle Huala, raportet të doptë më Allah në Gjelle Huala, ka mundësi e përë, qësh ka mundësi? Mi aftohet me një dëshmi, shahadat, mi aftohet me një pranim se Allah është zotit ti, mirë po, Nuk e trash këtë raport me i badete, madhurime, me nështërim të Allah Gjellë e Gjelluhu. Nuk e funksionalizohen besimin e favarte lidhjeve dhe raporte me Allahun të vare këtale. Nënda lidhja e vet me me Allahun është për mes imanit. Po adhe mes njerëzve të nërruzëm. Njerëzit së lidhëm i bazën ndryshme. Familiare, këtë në nërënësi shumë, pastaj dhënat e interesit të shumë gjëve tjera. Dhe si ska lidhje i ka specifikat e veta? Mi po lidhja e njerëzve mbi bazën e imanit, mbi bazën e dëshmisë së besimit është lidhja më e fuqishme. Nga gjithë këtu që kemi, kemi iman e xamër alhamdulillah. A por do të mëketimom për më i fuqizuar raport mes vetëve apo përdorim tjera rrug për më fëqisim e zvete edhe kjo është një që të në pasë parasysh do është të shpeshara ma te për lidhemi mbi baza të intereset dhe të saktuar të dunjas së që lidhemi mbi bazën e imanit mbi bazën e besimit nërsa Allah Utevare, Kotala, lidhjes që bëhet mbi bazën e besimit i ka thon inë me minune e hua besimtarët janë vlazëm Jem vlazën, asë një rapor tjetër në dunion nuk bëm vla me dikon, përveç prej arës biologike, mi babë e përmërën këtë shka tjetër ato, për, për këtë nuk është me përzidhe në tonë, të se zgjidhe vla unë tonë, asë nuk e zgjidhe motënë tonë, nuk i zdjidhe tjetër, Allah i zdjidhe ato. Në i pa e që bënd me bazë dhe përzidhe së tonë, që ti e shetë dikon që më nuk me t'u ja afert, mbi këtë bazë, asë kusht fuqeshëm, një afturë shumë, si kurse bëhet me bazë një imanit. Andë iman në lidhë, besim një lanë gjëllon në lidhë. Edhe të gjithë tha, ndosht të dalimet e tjera që mund të kemi, ndosht të edhe në spajtimet e caktuarat që mund të kemi, të gjithë tha, këtu duhet të menagjohen për mes imanit, për mes besimit në lanë të varë e këtanë. I në besimtar, i në musliman, nuk në ka hije me folë që thunë pë Imoni apo, i, i, i shpal të shëmtuarat të gjitha këtu, një ola që një mund tja ja, vëjmë njëri tjetët. A më kur imoni është funksional? Kur imoni është funksional? Që një kur a që një imoni funksional që është duhet? Qëfar ka ndohet me ensarat edhe muhajgjëret? Muhajgjëret e mejkës që u shpërngullin e shun mejkën, edhe ardhën me djetë e ensarat të përkrasit, që ka ndohet dhe me ta? Si i pretin e ta? me qëfar bazi i kam pritë, jo pëse në rap, a pëse në refugjat, jo, jo, pëse në besimtar, janë shpërngull e kanë që u venë të tjene me rujtë besimin, dhe kja është aja njësia përbashkët, e mëru si përbashkët I, i dy palve të mekës edhe të medines, ma di Allah Gjelle Walla dëshmanë për këtë sakrificë, për këtë funksionim të imanit të tjene, Në nda i tha, o ju thiru në ala enfusihim, o le u kane bihim khasasa. Në sërët, e lanë vetën keqë, për t'i bëm mirë vlazën e tyre, edhe përsa ata këshin nevoj për aqfar, o e jep një vlazën e ty në atër. Që gjendje ekonomikën në Medine, kur ka arë pejga mërë i sasëllëm, nuk ka qenë zhvillimi, një jo, apë, ata ka qenë të raskapitu nga luftët me zveti, ka një tupi hurmeve, ka qenë gjendje ronë ekonomike, si kam paset a katri, ka të shpija, ju ka najtë bëdjava thot, e rrëqë aty sa për rrënë thot, jo, s'ka qenë kështu, e përse dhe kjo është një faldoj bëjariet e këtë fundit, se mund më smedhonë, për s'ka qenë kështu, e si ka qenë situata? Ka qenë situata kështu të ndërru dhe dhe dhe. E ju Belensari, e bo ju Belensari ka qenë për i shukët ka pas në derin që në shpeti me ustrehu Muhammedi sallallahu, më deli sa është në të kujemija. Për disa mui ka najt pejgamberi sallallahu të ebu i balenësari. Ka pas, të më në thonë, një dhëmë posht, edhe pas taj, mund gjit në alt, një dhëmë tjetër. Në thonë, që që ka në dhëmë në atë ku apëta. Kaqë, s'ka pas më të e prëtu. Pejgamberi sallallahu sallallahu ka lype i ti që me najt në dhëmë n Pa shkak musafirve, pa shkak delegacioneve palëve që vin, kam shumë hyrje dalje. Ngjitun dal zbrit poshtë rron. Le të ma çso poshtë mua atë. Abubulin Sari ja ka tësu dëshimin e pagesës, so, sasu 50 50 e ka dautë. Familjet i kanë net në një dhomë, pagesën ka dhënë në dhomë. Kur kanë netën motën ose ditën, ka thënë mos e shpjegameni çeto poshtë kjerën e pak mëskejt, mësërin e bashkë një pejgamberin e një sa nëtë, respekta shpët vet i ngushtu më një qësh që mësë me bezdis pejgamberin sallallahu aleyho sallam më le që i ka për mirë, pa dhe kujdes maksimal që më një shumë shlira për i kje dhe tjerat sa di për muadhi ka qenë nga shumë të pejgamberit sallallahu sallam edhe pejgamberin sallam i ka vlaznu tani me zveti, ata kanë qenë e sinë vlaz Po sës një ka vlazohë pasaj njërtë veçantë, ka në qëkyrë vla ojëtë, në këpëmë, që të e ti këmë e shuhë sashtë i vla, se kësë ka kurgjë, o arpi mekes, së ka kurgjë, e i ka dhëmë në vla jëmë, Saad i bënë madhi ka dhëmë abdurman i bënë ufitë, se që të e ka pësë vla, abdurman i bënë ufitë i mekes, Saad i bënë madhi, medinës, e i ka dhëmë në vla jëmë, e këm që të shpi i për gjys për dajmë, edhe një tuk e këm që atje me ur me gjysin të gjysin naftër. Ka, po, baza, në naftër, kërse ka pa, kërse një, mi qëmar baza, mi baza në imanit, një kërë funksionan besime. Khalid i vëllidi, dhe një kalor si një orë, e ka pas një farë zënë këtë thjesht, me sadi për ebi në kasi. Sadi për ebi në kasi, e kom për shokit një orë, për e kam i razo, po dhe Khalid i Ka shku një njëri të kësadi vë një vërë kasi. Edhe tash ka dosh me keqëpërdur këtë zënkë që ka pasë me Khali Vëllidin, që me e rritë mësë pajtimi. Ka njërë që ashtu të mëndë zi presin, dikush me dikëm, mësë një pasë punë mirë, e me shku tani me, me kriju pole, me kriju klane, me kriju ndarësi, e kështu më ratë. E ka shku me full, jo mirë për Khalidin. Atë. Ka s'ki i faqë i s'ki ki punë me ta. Nës dikush e qështë di njësë këndë me thonë apo a ma sade i ka funksionu ka qenë imoni funksional ka ndal nal ka dohëne pëse one kom një përlimet të në këtë fush unë vlaka, a lovë lakëm atëm apër këpëtan të japit të drejtët i, i ka shënë volë unë pëse i kom të përlimet të sa i në i kalujm a ma lovë lakëm sa lo imoni jam punëm re zemrë ati edhe re zemrë ati të të të janë a lovë lakëm A ka ne kush apo samo, çu flasin njerëz për nitet tuaj, armik me kona. Ç'ka kë hiro që, që din këto shkoltë, realisht po nuk po lën fjalë pa transport. Kush timani, kush namazi, kush xhirimi, kush bajrami përbashkët, të shumtë të përbashkët. Ku merren këto? A duhet me funksionzim, marr me kon funksional. Ë ndër porte me Allah jalla, po ndër porte me zvetë. Naliz matet për mufiqshëm. Çi me të na kadalse e kam vëlla musliman. Zbëm me apo këto? Po zbëm me apo këtu, po nuk bëm. Po njëhet me falimin e xhamisë, po s'na bën me buket. Pse? Për të gjallë, Islam, i imani nuk lën këtu. Ma kur është periferik imani, s'ka ndikim. Është pakicë minoritet. Atë në pos. Ona ai e çës zonë po niveli të konsazëmatë. Sonë mund të pasë pas zonat e tjera. Ma kur i mohonë ko ndikimin. Ai vendos. Ai s'lan me folës së Islam, mund në pas nëse mos po ehtim saktë. Ma korr mëo kja ja në familje që sot familje të vazhdon me çirimoni funksional raport familjes më që më është ndryshë. Qase i morën son fëmin me me pas të tezë konsul për prindin e tij apo. Po më pas i morën sa duhet e dhjeta bashortore mes njerëz që më që më ndryshë apo. Me pa po, këto shkurëzime që po ndodhi me të mua dhe fatkeqësisht vranin ton që kanë qenë pa njohur tash un bó dukuri e madhe në më problem, përgjyra më minimale, së durojënë, së bojënë, barë që në farë bazënë lidhë, nëse lidhë është për bazët dëpt, e këpa po, për shamo, nëse njëri e ka një, e, e, e, bakti, edhe, e lidhë për një shumë tjeshtë, e veshtë një levizje e këpot, anë, kujëna lidhë nga, nëse lidhë në një monë, që këtë lidhja me e fortë, nuk këputët e më, është shumë fëqishme, mund në ngrejtë, mund në është apëritë të në të rënditja, ma nuk këputët, pësë është lidhja me e fëqishme. Nësë Allah kështu e ka qëjtë, fa ka disë temë se ke bilur uve ti lëvodh, ka lën fjesan me leha. Allah, Allah i tha lidhja si imanit, kush është lidh për imani, është lidh për një një jetë fëqishme që nuk këput apres dhe ka lidhje duke në funksionua. Aj, lidhje imani të në vëzër, imani jo në besive në allan gjeleuar, që nga këna i besu, duke me fuqizur raportin me allan të barë e kotala, me fuqizur raportin me zvete, dhe e fundin nga funksionit të imanit për sot, është nga bënd përgjethë shumë. Sot si ka një shusëni, ka u përnesia, bënd keqë, bënd diqka, bënd dhëmë, e një së shpi ja për. As dëllë me kërku falje, as ja, jem ja beson një pun, tal e keq, dhe që me i në belë me tësë i shkja i ban, s'ka presi, ama e që ka iman, ndryshë është allë. Që nga, ko ka e udhjeshtë dhej poshtë, kër ka iman, presi është përkma ndryshë allë. Që ka një omeren, që ka qenë shambullin një udhjeshtë të mirë, e ka në gjithë, edhe pëse në kënë omeret, shtetë është rritë, shumë feshë ma shumë, pëse Shofish shum më shumë sekonde Abu Bekrit. Ës ka rritë sidem shumë, ës ka rrit buxhetin shumë. S'un shum ka pas tarifëna e Amerit. Radiyallahu taala. Prapë kanë gjitë mërzitun ka po, kanë ai ka çka kitash. Edhe s'ka kupton, mashallah urëcën. Kan thonë se një bagti e thën kom Irak, për shkak tës tekunës rrugën që i them Allah për këtë punë atë. Imani mëson më pas përgjësi. Nuk llogarit në përgjësi të dunjës, apo an ka filan institucioni an ja se ka kit gole që i them Allahu te barekota. Çi them Zoti që llogaria llova. A ndihmon të këtala, Gjellë Gjellë bën përgatitshëm. Kudo që ti jam punën tona. Në rrugën tonë kudo që ti jesh. Këna më don llogari për Allah të manduar. Këna më dohet për ati jaton. Prandaj çdo kush duhet të më përgatit që i thot Allahu që llova. Për tas i imani do në përgatitshëm. Imani bën vëdihshëm për përgjithësi ki dhe llogaridhënë që ne e zëkim më dawnufton. Kët ndjen të llogaridhënës. Edhe kët ndjen dhe kët virtut të përgjithësisë nuk ka mundësi me kultivu të nëzëm, nuk ka mundësi me rritë, nuk ka mundësi me ujitë, asgjë më mirë dhe më shumë dhe më fëqishëm, se imani. A ne të përdujmë imani? Jo, imani në zamë njëre ka, tënë këtë begatje ka, a më sildhet në rrugë, sildhet në punë, në këtë qëftë, thurë se vetë, kërë s'ka me vetë kurë, gjithë s'ka me më kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë, kërë. Në më që, jo, ka dalë, ka dalë. Ndaj më sërën këtë inëhun mes ullun ditë në gjukimit Allah vë thot ndalni se kena pak pun me ta mes ullun, kena me vet dëpytje, i kemi dëpytjnë e për ta ndalni, a da i qdo kush komunal kër të vedison për këtë në gjarje, kër të vedison për këtë sitatë ma mirëse besimin e Allah në gjellewala edhe besimin ditë në gjukimit për ndaj ta përdorim imanin për të fuqizua raport më Allah në gjellewala për të lidhë më Allah në matepër por edhe me zvete për të rritë ma tëpër, të i fuqizujme rapore të tëra me zvete, të ngritim cilsin e lidhive tëra të me zvete, ma tëpër, i bazën i manit, edhe letë ngritit ma tëpër përlësia, për çka do që kemi përlësia, vetën tonë, familjen tonë, punën tonë, pozitën tonë, gjithë shka që kemi, të rritët përlësia, fillim e shka shia la, të bërë e këtër mbi bazën e këti i manit që, eparat e përgjithëta që kemi pas këtu dunë. Këtu nisëm nga funksionet e imanit, bashkangjitur atoën që kemi sekndën e imanit e kaluar, vazhdojmë tutje edhe me kur për imanin, gazet, më vërtet nga begatit më të madh dhe duhet na që ta jetësojmë këtë iman, ta funksionalizojmë, për shkak se ka shumë dobi dhe ka shumë çka na jep imani, prandaj mos të privohemi nga mirësitë këti e këtij besimi, sipas të ndoshta mungesës ose informatave apo dijes të mjaftueshme. Zoti na uzo në rrugën e drejtë. Allah në është iman të fëqishëm në zemrë atona, stabil qëndrushëm, dhe bëftë Allah gjellewa që kjo iman tjetë funksional, njëtë në do në përderishme, tjetoj me te, të vdesim me te, dhe të takoj me Allah gjellewa me te si duhet. Udhë të shpërlejtë, wasallamu ala muhammedu ala wa ali, wasallamu ala wa sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu al